Зоп'яну плюхнувся котрість із жінок на коліна. Його обурено затовкли в куток. Не сідав тільки вітя бой, і він стояв зовсім блідий, наляканий їхньою витівкою. Вітю, давай маршій, я на коліна тебе візьму. Хлоп'як не зрушував з місця. Вирічені, виразісті очі його повнились шахом. Ну, визирнув з водійського місця Таратута. Оглух чи що? грізно кинув обруч через Таратутине плече. «Не сяду!» – позадкував хлопець і, ніби відборонюючись, замахав руками. «Не сяду! Не сяду!» І кинувся щодуху від машини на втюки. Бачили її ночі вишневу волгу в Заводському районі, де вона гасала по темних завулках, перескакувала через трамвайні колії, потім на скаженій швидкості помчала через міст на лівий, шурхнула під віадок, де ледве не збила припізнілого велосипедиста, Промчала по набережній доводної станції, зробила там без п'яне коло і, не зупиняючись, повернула кудись на селище. Буде ще потім їй на буді готика тополь, коли минуть територію заводів. Верби плакучі виникнуть десь на греблі, і хлопці та дівчата під вербами, парочки промелькоють тут і там, пообнімавшись, як у XVIII сторіччі. При наближенні машини закохані сахались, затулялись долонями від світла фар, а дике авто, вдаривши по них бензиновим чадом, летіло скажено далі, через заводські переїзди, рвало кудись у темряву, у бік шлакових звалищ. «Жени, жени!» – чулося в машині жіноче, майже істеричне. «Куди? У степ, де коні іржуть!» «Бери від життя все, що можеш!» «Так мене вчив мій лобода! Пробоєм, живохватом!» Жанна зірвала фіранку, висунула руку з машини. Залопотіло біле на вітрі. «Ні, це не прапор капітуляції», – вигукувала вона, шаленіючи від лету. «Це прапор війни з нудьгою». «Чи газу?» – підхоплювала нестямі ера. «В безвість, в абсолютну свободу!» Верхолас торсав Таратуту за плече. «Дай поведу, я витисну вам сто миль!» Таратута рухом плеча скидав себе його руку. «Відчепись, бо викину!» «Сто двадцять дам!» Занесло їх у якийсь глухий кут шлакові звалища, заводські відстійники, кислотами смердить. Довелося зупинитись. Та з обручем вийшли. Стали роззиратись, про щось радились з тишину. Першою отямилась гейша, заскимлила в машині. «Куди ви мене завезли? Де ми опинились?» Вона злякано щось шукала очима в темряві, в химерних накопиченнях ночі. До чогось прислухалась. Потім знову заскиглила. «Що мені свякруха скаже? Чому я з вами? Чому така безвольна? Від життя вже нічого не жду. Там пустеля. Невже на місці квітучих міст тільки зостанеться такий ось чорний хаос, холод, мертві каньйони шлакових звалищ?» «Годі тобі! Розвела за упокій душі!» – перебила Жанна, встріпуючи розпатланою головою. «Я вірю в світовий порятунок. Знайдуться лицарі, що нас порятують. Може ж, прийдуть такі? Ніхто не прийде, буркнув верхолас. Ми замикаємо цик. З кантропа вийшли, пройшли свій шлях і зникаємо у вічності. Набули таку швидкість, що навряд чи спрацюють гальма. Ех, краще було б народитись в палеозої, на мамонтів полювати. Обруч тим часом, обнишпоривши багажник, постав перед ним і стобичю. Маємо пляшку гальмівної рідини, три сірочки. Пляшка пішла по колу. Тепер вони вже й мамонтів бачать на шляхових звалищах. Тіні велетнів прадавніх в химерностях ночі пасуться. Вершечки якихось кущів, кусь-кусь і нема. А з-за обрію, з глибини ночі, пізній місяць натужно вилазить. Виліз, застряв над горизонтом. Червоний, великий, злий. Не місяць закоханих. Чогось тривожно Веселощів, я прагну веселощів! відчайдушно заверещала Жанна, перемагаючи моторошність і ляк, що з'явились у цьому запустінні. Та Рату, обруч! гукнула двом тінням. Чого ми тут застряли? Женімо далі кудись. Кавалери знову сіли в машину, дали задній хід, вибираючись із тупика. До собору, подав ідею верхолас, я вам земноводним покажу висоту. Пропозиція всім сподобалась. Машину рванули з місця. Хотілося нових розваг, лементу, гвалту. хотілося ще якоюсь дикою витівкою розбуркати селища. До собору, до собору, верещала Жанна. Замолимо гріхи. Незабаром машина вже мчала по широкій. Дерева тут порозростались, сходились гіллям. Волга летіла крізь зелений тунель. І місяць тільки прогулькував збоку серед гілля червоним клубком і був на чорному небі якийсь. Совсім словісний. Вискочивши на майдан, Волга зупинилась перед собором. Компанія висипала з машини. «Зараз відкрию перед вами врата», сказав верхолас і пововтужившись біля замка, який, здається, висів лише для проформи, відімкнув, відкинув його і широко розчахнув важкі двері. Компанія ввалилась до собору. Жінки злякано роззиралися в присмерках. «Де ж орган?» Обруч вімкнув свій транзистор, і вперше за всю історію храму під високим склепінням його дико ударив джаз. Якоюсь моторошною лункістю порожнечі присмерки ожили, закрутилися круговертю. Ой, і там хтось є?» – скрикнула Ера, тулячись до обруча, і вдивлялась у темряву. «Звірі? Це звіринець якийсь?» Всі рімкаламуті темряві, всі помітили раптом – як вепрічі морди звідусіль шкіряться зі стін, ворушать іклами. Тікаймо ну звідси, я боюсь!» Хапалася ера за обруча, а він, підступивши до найближчого вепра, став гарчати, блазнювато дражнив звіра чучело, після чого ще голосніш запустив музику джазу. Таратута, закурюючи, запалив сірника, підніс угору, і з присмерків виступила перед ним гола постать людська розіп'єта на хресті, у вінку тернини, в патюках крові, що проступала з-під шару пелюки. З висоти центрального купола звисав товстелезний ланцюг, на якому колись висіло пані Кадило. Воно зникло давно, а ланцюг зостався, і верхолас, розчепіривши руки, силкувався тепер досягтись до нього, щоб похолихатись на цій соборній гойдалці. З ростом не вдався, Комедно підстрибував угору, та все ніяк не міг учепитися за ланцюг, і марні його зусилля розважали компанію. Перший острах минув, сутінь уже не відлякувала. Очі звикали до неї, і навіть до вепрів призвичаєлись, що тепер скалились сутіні якось по-домашньому. Ритми джазу кликали до танцю, хотілось божевілля, дикості, самозабуття. Жанна в припадку п'яного веселого сказу, скоцюрбившись, затряслась у твісті – хвилею, ніби шампанського, підхопили інших, почалась оргія. Єлька з Миколою Баглаєм цієї ночі допізна блукали коло Радути по знайомих місцях, побіля тих багрянцевих кучугурних озер, що ніколи не гаснуть. На похороні Нечой Вітра побачила Єлька з дядьком Єгором. Порозумілись, пообіцяла провідати і ось провідала. Поверталися з Радути, коли вже спало навкруги і ніякі тривоги не будили за чіплянку. І лише коли опинилися неподалік собору, вдари з відчинених на всіх ж дверей отой джаз і вереск дикої оргії. Здичавілі пришельці з іншої якоїсь планети вдарлись в собор і верещать там по мавп'ячому, п'яно регочуть, сквернословлять. Мехцем змайнула Миколі давно чута зачіплянська історія про те, як професор Яворницький вигнав махновців із собору. Це ще більш піддало йому духу, навіть не встиг подумати про можливі наслідки. Тільки встиг кинути Єльці. Завжди. А сам уже в трескок в розчахнуті двері. В оту круговерть дикого, гидкого, цинічного, що опоганювало його душу, його прекрасну поему. Не встигла і Єлька затримати його. А може, якби й могла затримати, то не стала б. Чула, як верещання там одразу урвалось. Вловила голос чужий, брутальний, налитий ненавистю. «Анну, одвалюй, чого тобі, начальнику? Одавалюй звідси, зникни, теля!» Щось було сказано у відповідь хуліганам нічним. Потім бачила Єлька, як вилітають із храму, ловлячись торчаки, якісь патлаті перевісні постаті. Чула гидкі вигуки, п'яну брудну лайку. І враз щось змихнуло миттєво в повітрі. Лезом ножа з стемліви собору. І Єльчина душа отерпла. Навпроти Миколи, свінкою в руці, осадисто стояла на порозі чорна, гвалтівна смерть. «Рятуйте!» Щосили, всім єством закричала Єлька до зачеплянки, до селищ. Коли вона підбігла до Миколи, він уже лежав ниць на порозі Соборнім. Припавши над ним, чула, як кров клекоче, і увідчаї, нестямі розпуки, белькотіла ним, ніби вимолюючи життя. «Любий, коханий, щастя моє!» Люблю тебе, люблю, люблю.